Això espectacle us ofereix l'entrevista d'aquesta setmana. I aquesta setmana a l'entrevista, una colla de gent. Ells són Mr. Faix i la comissió, i estan integrats per Mister Face, en Ferran, la Sònia, la Maira i en Joan. I el cocodrulo. Falta, falta gent, eh? Falta gent, eh? Falta gent, falta eh? Gent. Bona Bona gent. Bona nit Bona i sigueu canalla, Canalla, cana canalla. o canalla? Canalla, canalla. Som quichalla, més no altres. Som no, quichalla. Això està molt bé, això està molt Ja s'us veu, ja s'us ja ja ja ja veu. A veure, de on surt el nom? Bueno, Mister Feis, així ara... Bueno, que Mr. Face ja me'l m'han dit des de molt petit. El sí. lloc um, de Mr. Face és una cosa que... És mètica. És allò que porto, uh, saps El senyor Mr. Face, De què està haciendo? És es un noi que ha viatjat molt, és noi, <fut> molt expert en cantants, és... Bueno, és molt un grac. És, en seguida em van d'allò que... A la que ho veuen clar, no? ja patapam. Patapam. Ja va rebre. Sí. Uh -huh. Molt bé. I llavors, com identificaríeu la vostra música? Bueno, aquesta música Festa total eh? Sense cap mena de descans Una massacre per al cos De la gent que vol tingui ganes de ballar I passar-s'ho bé Digues quants temes digues, digues. Bueno, temes en tenim entre temes I tot, trenta i tants I vist, eh? I no repetim cap tema eh? no, no repetiu eh? cap tema això no fa I quina és no. la característica no. de Mr. Face? La característica com a grup eh? Bueno, Però això et no poden respondre Aquí, que tenim per un cocodril molt ben parit eh? ja l'hem vist a sí, no part d'això diguem que és un, és un noi que tendeix a transformar-se a l'espectacle sí? sí, sí, tu Ostres, feinada, és molt misteriós no? mm -hmm. que, que us busqueu, no? Sí, sí. sí. molt bé que s'està a casa i mira som gent molt complicada nosaltres. el vaig tossar. El, sí. el vaig dir, mira, que jo va començar un grup de vaneres jo li vaig dir, què sembla fer un grup de vaneres vosaltres cantàveu a vaneres? Bueno, jo, jo sol, jo sol okay. Jo sóc, tu sol cantava. Canta jo cantava baneres. Sí. I els vaig agafar per banda, li vaig dir, ostres, una, una guitarreta per aquí, uns coros per allà, i llavors a la que es van així agafar confiança en mi, els vaig fer pam, i ara em disfraço de tal. I ara, els jodeis, no? Aïs lo com I, I que... va agafar la banada de ser, d'imitar grans estrelles, i mira, ja, ja ho vam I, tenir. I, i ara de qui imites? On les pot dir? Explica'ns mi. Bueno, oh, entre, és jo... una incògnita. No, tenim, clar, clar, clar, és que aquí, tu... Però ja deixaria... Uh, clàssics, eh? Allò que dius clàssics, clàssic, clàssic... clàssic Què no ens anem per clàssic? Clàssicos... Clàssics 70, 70, 70, 80... Bueno, sí. Clàssics... James Brown, James Brown, sí, James Brown, no sé, estic dient clàssic, jo, no sé, jo, m'estava aquí emmerdant ja, hòstia. Jo plastic si brown. brown. Sí. No. sí. És, és un, eh, no, és són, eh. I els jocs de cama, i els de cama també, els jocs de que mai han. Els porta molt bé. Sí. de, de, de sí. cama eh. Sí. Sí. Càmera, eh? O sigui, els Face. Amb belles carades mortes A veure, per, per començar a ah, fer una, una tot... mica de boca, que us sembla si proposem a la gent que ens escolta? Sí. Sentir una mica de la música de Mr. Face. Ah, endavant. No, sí. I Segur quin tema triaries? Oh, que... Jo triaria el Fire, bueno, clàssic, <laughs> sí, sí. <laughs> clàssic, eh? no sé... No, no. Clàssic del 70-80. 70-80, el Fire... Una mica fort, no?, tota l'estava així. I més. Ni una vegada no els hi concediu? No. no. no. no. no. no. Vegades... Ni, una. Ni una. És que la gent s'adorm. O si sigui, no és per això, però en te'n veig. dius, com aquest, et, oh, et fotrà el sorbet al mig del menjar, doncs dius, no, no. Sense, sorbet. Ah, Sense sorbet. Sense sorbet. Tot recte. Tot recte. Tot recte. Quanta gent, ja ho dic, que era? Onze. Onze. Tots al escenari. Tots saltant. Tots, de, tots teniu formació musical o no? O com va això? Bueno, menys jo. Jo sí. Jo no. Jo ja vaig, jo vaig néixer amb va la formació musical. Va néixer la, forma. ja bueno, la formació musical de, integral. De petit, eh, era un nen prodigy. Sí. I va allà, ja, bueno, tot que hi coses que no fan falta. Ja. Doncs em van fotre el nom aquest de Mr. Face i vinga. Tiramilles. Tiramilles, Tiramilles, eh? Tiramilles. Tiramilles eh? Va, ser, va ser això que estic parlant... No, de zero, sí, 6 anys, eh? 560. M'hora cinc composava sinfonies, eh, vull dir. Igual. Sí, bueno, jo, al, jo cinc feia trompes i ah, sí, acabava el 500, Sí, més o menys ja, això són 5 anys. Don <laughs> molt bé No jo... he pensat que menjiri en Quin... la colònia de Montserrat. Teniu totes les saveneres. Sí, perquè no sé el perquè de la de Montserrat, surten gent que, que, que després s'integren a grups. Sí. No, però sí, deia, com m'ha dir formació, dic 5 anys, patapam, ja ho veia Montserrat. Home, doncs jo, com a mínim et conec sí. sí. sí, Hem actuat, eh, Montserrat, ho nosaltres. Ho veu? Sí. sí, sí eh? Hi I a la plaça fora del... Sí. Sí, fa el monestir. Hi ha moltes pedres allà, moltes. Molt. Bon. Està plegat de pedres. Fa sí. sí. que des que fan plegar el peatge, has Sí, però és que s'ha pagat sempre el peatge. No, allà dalt... Sempre, sí. no? no? Sempre. Sí o no? Ambret. Jo una vegada parlava de fer un pitpí la voluntat. Sí, sí, com la no la Sí, home, hi havia una senyora allà fora, pobreta, si sí, t'hi veig sí, la home, voluntat. Sí, està clar, pobra dona. Ja Venia la... mató, així, és a més a més. No, no però t'inconvenia. Escolteu, i teniu cap projecte per gravar algun disc, alguna cosa d'aquestes o no? Ah, ah, bueno, bueno, ara aquí estem... No, no, en serio, eh? Vull dir, estem, ara estem molt trop serio, eh? Vull dir. Ai, ai. No, diguem-ho bueno, en Com estàs dient que estaves en cuenya fins ara? No no no, però, ah. dir, serio, eh? no, no, no, No, no, però perquè... vull dir, diguem-ho en No, no, no, perquè... T'hem parlat en Va. sí, sí. Va. Mister Feige el que té previst és esperar una de les meves mutacions a nivell d'artista... uh -huh per eh, agafar totes les cançons que em cedeixen personalment James Brown, Freddie Mercury, me'ls cedeixen personalment agafar-les i fer-les a la meva manera mm. llavors jo parlo amb, amb, amb els seus productors i tot això i mm, farem Mister Face, això de cara futur, això és primícia Mister Face però allò Mister Face no? amb, amb l'accent Mister Face, una cosa especial Bé. una cosa que estem preparant però a anys vista però sempre hi serà Sí, perquè, clar, en James Brown, vull dir, m'entens o no? Home, jo el que veig més complicat és que t'ho faci personalment el Freddie Mercury. Això ho veig una mica complicat. No, no, no, no, <laughs> clar, clar, clar, clar. Sí, no, no, no, no, no, això és molt més fàcil del que sembla. Sí, Perquè qui firmava dit, era en Brian en May. Que que ah, ah, quan quan en Brian May el que firmava, Freddie ah. Mercury no firmava, ah. i cantava. Però aquí no, firmava no. era Brian May. No, no, és que com que tu m'has dit que t'ho no, concedia no. directament i personalment. No, però no, ostres, tu, Brian May encara... Sí, sí, Carlesa. no, no, això sí. Oi, oi. Sí, sí. Mm -hmm. que sí. Jo mi m'agrada, eh? m'agrada. Ja m'agrada tot de Déu que he de veure què faràs, eh? Sí. Sí. Bueno, i algun això... previ així es què? Esquerra, esquerra. Bueno, espanyolito. Què? Pues que espanyolitos és que estic cansat de que me truquin a casa i si es plau, el tema, el tema en castellà, si es plau, el tema. No li acambreixo tota la teva confiança. I en català que mm et -hmm. deureix enviatava. Mm -hmm. Diem vuit cops. Molt clar, no? Bueno, això, sí. el, que tenim, el que tenim el que té Mr. Feix és el, bueno, el tema d'on sigui la gent, Mr. Face parlarà en aquell idioma No, no, no, aviam no. si canteu algun no, no, tema no, no, no, però fem tot el que seria els el, entre cançó i cançó en català, de moment mentre estiguem aquí en sí. Sí. I a on actuen Mr. Face. Uh, bueno, Mr. Feix ara mateix ha actuat a Castelldefels, m'heu dit No, no no, no, no, no, no, perdó, perdó perdó <laughs> A, les a, Las Vegas. Vegas, a, Las a Las Vegas. A Las Vegas de Castelldefels. De per allà. Bueno, per, per, allà de doncs. per allà va bé, per allà va bé. M'estat feix actuar... Bé, és que ens hem enllat el sí. que seria tot a nivell. Bacart. Bacart. Sí, el Bacart. Bacart sí, sí. Aquí. A veure, ara, ara parlant, parlant així una mica en serió, eh, la gent que demà vulgui venir al Bacart, que que... no no tuava mal. Això se veu, això se veu. Ara, estic, ara estic, ara estic. Que <ride> no, és que, és que de normal, de normal, la gent que ve que actua el Vacard, actua uh -huh. el mateix dia i prova els instruments el mateix dia, llavors tenim problemes de compatibilitat en aquesta no, hora I, I llavors el dia que vàrem planejar l'entrevista eh Algú va dir, no, no, com que no haurem de, de provar sons i aquestes coses, molt bé. Mm. Vinga, a la gent que avui divendres vingui al Bacart, amb quin tipus de concert es trobarà? Durada. Uf, durada. Mm. Durada. durada, dues hores, dues hores llargues, de, sí. si s'ho mereixen dues hores, dues hores llargues, cap a tres, bé. si s'ho molt, això ja depèn de la gent. Ara, que es prepari, eh? Estiraments estem parlant de fer, eh? Estiraments, bandes... Sí, eh? no sí, sé, sí, sí, sí, estem parlant sí, de fer estiraments. Saunes finlandeses i coses d'aquestes, després... Bueno, finlandeses i tot Mira, això és una que vinguin, eh? Mira, t'has idea. <ríe> a partir de les 12? Sí, de les 12 eh? sí, sí. A partir de les 12? Eh? A 12. De 12 a 12 i mig ens preparem, nosaltres. I si sentim alguna altra... O oh, sí. Tot, per als estirament. tema, l'estirament, proposes, va Mr. Feis, expliquem-ho. L'actual. El número 3, l'altre. OK. Hey. OK. OK, Macae. <laughs> No, M'has bueno, dit que ens volies explicar una mica de què anava aquest tema. La transformació. M'està el doctor Jekyll. Aquest aque, aque, aque, aque, aque, aque uh, tema és un viatge que vaig fer. Que, uh, no. bueno, això va ser a l'Amèrica, però a l'Amèrica, o sí, per el que seria Colorado, Amèrica profunda. Això de que, uh, profunda. Mm? I vaig conèixer un cap indi, no? I em va donar allò, que digués, una recepta Hmm. perquè la gent s'animés més, no? Hmm. I em va dir, mira, aquí... I em va, em va dir, bueno, això que tens que fer són unes paraules, que jo les faig en directe, les dic i tal, i aquí la gent, bueno, saps? Unes, paraula, unes paraules, unes senyals, i aquí, bueno, a rebentar, eh? Hmm. I sí, si, sí, si és una cosa que... Jo, a més a més, jo mai crec en aquestes coses, però... Que jo me, la va encertar bastant, o sigui, pum, pum, pum, no sé què passa, tothom foto fotut allà... Perfecte. Funciona molt. I pots dir alguna cosa d'aquestes o no? Sí, però bueno, ballar. Sí, sí, ballar. No vull pas trencar-la. Una de les especialitats de la Maria és ballar, precisament. Ui, com una bèstia. Bueno, les frases ja són molt simples. És... A partir d'aquí ja, ja, ja... La gent ja... Va pujant. Jo ja noto que se'm mou. Sí, sí, sí eh? Fa I, una bona cosa, Bueno, la gent eh? a casa perquè no ens ho pot dir. I, i, i, lo, de la, i, i lo de la mascota ens ho podríeu explicar una mica, o no? Bueno, lo de la mascota és que... <laughs> Recalquem que és un cocodrilo, senyors. Sí, hi cocodrilo. Un cocodrilo més gros que jo. Considerable, eh? No és ben plantat, eh? Ben plantat, ben plantat, fa goig, fa goig, mm. eh? I verd. I verd. Verd, verd, verd, quin color, si no. Ja ho tenen, això. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, això del cocodril ha sigut més... Uh... Bueno, és que, en veritat, el cocodril té un petit paper. Té un petit paper i ara que ens ha enterat que veníem a la ràdio... Ha volgut venir. Ha volgut venir directament, saps? Ja l'he ja dit. El tenim lligat allà, eh? No us penses, sí, eh? Sí, lligat, eh? lligat d'emmordessat, eh? Joan, no és domèstic, Joan, és? és domèstic. Joan, una mica d'aigua. Dono una mica d'aigua, xap, <ríe> amb la galleda, això. No, no, no, veia, aquest cocodril el que passa és que també té raó, saps? També, o sigui, no m'ho dit parlar perquè els cocodrils no parlen els cocodrils, no? Ja ho no. Això, cocodrils, Ja ho sí, sí, també, els no parlen, ja, el ja ho tenen això, ja ho ja ho tenen això, no se'm queda mirant, saps, amb aquelles llàgrimes que hi posen, sí. saps? Llavors, què de fer, pobra bèstia, saps? vina vina vine't, home, vine't, que li faia il·lusió. Però que costaven, no sí, sí, em sí, trobo bé. A més a més l'hem aparcar bé. Sí, sí. No, no, aparcar no, no, eh? Està aquí hem posat... Bueno, bueno està en pla meditació, però vull dir, l'hem col·locat Quina en un nou son... lloc. Està que sembla que té una història especial. Eh? Sí. Eh? Sí, sí. Amb l'armària? Sí, exacte. això sí. Com si tingués algú no, d'anys, eh? sí, això sí. O no, algú baix. No ens No, no, no, no. No ho transgiversem. Viviu, viviu tots de la música o, a més a més, feu altres històries? Depèn. Sí. Sí, directament jo, no, jo personalment no, a, jo no, no doncs de... en mig visc en mig hi ha gent, hi ha gent de la, del grup que sí que viu sí. la gran majoria de gent hi viu sí. Clar, només d'aquest grup o esteu amb altres coses? I, amb altres estem, formacions. sí els, els, els hi deixo altres gent qui viu de la música necessita tenir varios grups perquè si no és una mica difícil amb un és complicat, eh? Sí. Hi ha altres sí, tipus de música molt diferent? Altres, sí. Hi ha gent cantils, tradicional, ah. a, capel·la. a capella. A capella. Carai, carai. Que no, que no se sent. Eh, eh, no. Ens sí. hem d'acostar. T'has d'acostar. T'has d'acostar, bé. Ah, és que és molt groc, ara... <laughs> això. Tècnic, ara? Així, ara, vale. sí. Sí, ara se sent millor, eh? Gràcies. Quants doncs anys fa que funcioneu, jovent? Sis. Sí? déu sis, do, no? sis anys. Quins projectes té, Mr. Feix? A part del disc a llargs anys vista. No, ara el que vol és portar Mr. Face a allò... No? Portar-lo a tot arreu, Mr. Face. Crec, crec que és una cosa digna de portar tot arreu i la gent, a més a més, després, bueno, m'estima, m'agafa, m'abraça, fa petons, toca... Hi ha cap possibilitat de, per oi, exemple, un mercat de música viva de Vic o alguna cosa sí, d'aquestes? Sí, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. sí. Noi, eh? no, serà... serà. I serà o no? Sí, I serà. Sí, sí, eh? Aquest any? Sí, aquest any. Aquest, aquest any. aquest són més pessimistes. Sí, que pel setembre... Uh... Pel setembre, l'altra vegada, cap a, mm -hmm. a No, però aquí hem estat. Toralló, Sant Pere... Toralló, sí, veritat. Roda. Mm -hmm. Toralló, Sant Pere i Roda. Bueno, això, això és, és una no, part important no, de la manlleu, comarca, manlleu, eh? Manlleu, Manlleu, Manlleu? No. Aquest... No. Mm, eh, eh, eh, eh. Es que ja no ens en recordem, hem fet tants que ja... No, ha... okay. Quin promig d'actuació porteu a l'any? Bueno... Cap a 30. A mm. 30... Es que tenim dos guitarristes. Ah, digues, la ah, digues la veritat. Digues que tota la veritat. Esplenca esplenca que que que la veritat. Es que... Es que, es que, es que... No, no Al principi són 60, no? no. no. Sí. no. Sou, sou tots uns beneis. Eh? Sí, sí, es que és has portat. No sé. Fortes, més estrany Se m'ha colat sí. algú per aquí. Si, si, si. No vull de les cames, però no ho sabràs. Veiem, veiem, com seria? Tot ho sabrem, tot ho sabrem. I tant, i tant. Aquí no, no, no es perd ni un detall. Llavors, eh, el primer metge va ser el que puc. El que puc jo, és que... És el, és el, o sigui, millor, és fins que exploto, és es que a mi, allò que dius, cada concert gairebé perds un any de vida, no? Pues jo per aquí veig com si fos això. Llavors, clar, entre recuperacions, pitus, flautes, pim-pah, i pues, aquí, clar, pues, que, que pues, intento actuar el més possible, però la meva salut m'ho impedeix. Sí, se'n sen, sen, sen. sen. sen ressent molt i, clar. Jo l'havies de tenir que cuscadot, eh? Sí. sí. sí. sí. Mm, però han entrat, ostres. No. Vos digui que no s'ha equivocat. No, però allòs, es conserva. Es conserva. So, eh, <tot> sobretot, des de que fa, de que fa casa del meu amic Sisa. Sí? El meu amic Sisa diu que qualsevol dit pot sortir el sol i aquest noi ja prevé, com que és un home previsor, es posa les ulleres de sol <laughs> per si... No les has de deixar provar, eh? Es dongués el cas. No les deixes provar? Mira. Va, deixam Ara la gent no ens veuen, no ens sentis i me'ls provar. Portes gaire vos rindongues? No, <laughs> no, oh. no, no, no oh. perquè faig la cara molt menuda. No, no, no. no, li, quedàvem no. no. li quedàvem molt bé. No. Quedàvem molt bé. A mi no. ja m'ha posat i tot, mira el que es dic. No, no, no, no, no. No és per... sincera, li quedaven bé. Gràcies, rei. Sol. Estan contents, estic sol. Estaran contents eh? Ara ja estan Ara, no? com et transformis amb la meva persona en un moment d'aquesta locura... La gent va, va molt bé. arreglats, eh? Si totes transformes amb la Maria, van estàs, arregladíssim. Boa, boa... Ja. Bueno, però... A, hi, haurà... hi ha una cosa molt important, eh? A, a, a el que ha marcat un canvi de lo que seria el mister Feida abans i el d'ara és el règim que he seguit. Quin règim? Aliment. No, no, no, Alimentant. He seguit un règim, el Mr. Face abans passava, us ho dic així, no és que no us vull dir, però uns 30 quilos per davant més. Ah, sí? Sí, sí. Molt bé, hi fotos, fotos. I com ho has fet això? Com ho has fet? Explica'ns-ho. Bueno, això ha estat una miqueta, vaig tindre uns quants concerts seguts. i bueno, i el que porta tot el sistema de càtering no venia, i ell coneix el que... El que, el que, el que el, el tipus de vitamina, proteïna i tot això que mi em fa falta i vaig perdre, doncs, 30 quilos sí, eh? i ara m'he acostumat a molt, bueno, estic molt més àgil, ara i que, però menges alguna cosa? bueno, ara no, em poso només per la vena poso <laughs> suero, <laughs> Bé, poso suero per la vena i ja està és ja sí, sí. pues qualsevol mastegui, tu Va, tu veus quina feinada, poso-te a mastegar podent anar així, sí, sí. sí o què? sí, sí, sí que sí Va, però, men, ja ho proparé no, davore. És que s'ha de que et vaig desenganchar, eh? un cop coments per la vena. Ja. <laughs> prova no bueno, vellen els pensament ah. malament, hem dit suero, home, hem dit xuero. i de medalla xuero. la gent ja ho saban que... ja no. de nou a 10 tenim aquí uns oients que ja ho saben totes aquestes coses. Ah. Oh, no? són molt espavilats. Els tenim... bueno, la gent de ràdio són collonots. Ja ho... Sí, ja ho, sabeu. Ja ho coneixem ja. ja ho I a veure, a lliurar cap tipus de sorpresa aquest vespre o no? la gent que vingui a veure Mr. Feix. Tot, tot és una sorpresa. De dalt a baix. De dalt a baix és una sorpresa. Que calles ja, que dones el micro. Que s'omplen el cucu ja. Moltes sorpreses. De dalt a baix. Del principi al final. D'esquerra a dreta. Les sorpreses assejades perquè... Darrere sempre hi ha feina. Eh? Hi ha treball. No, Són molt feines nosaltres. Tots, eh? Tots, eh? Tots. No, perquè hi ha un senyor i ja el que em diu el que vulgueu, però... Mireu-ho d'assejar bé. Sí. No, sí, és que s'ha de treballar. De no treballar. seríem on som sense assejar, eh? Vull dir, és que esclar... Estaríem més amunt, eh? vols dir, no? Estaríem més amunt. I quantes, hores, quantes, hores, hi... Hi quantes hores hi dediqueu? Quantes hores hi dediqueu-ho a ensejar? Nosaltres fem una, una part de l'any en què assegem i en què està tot preparat l'espectacle llest, ja està. Clar. A veure, l'espectacle, no, fora, fora de petites variacions, eh, té un format sempre igual o no? Sí. O sigui, sí. l'ordre de cançons right. uh -huh. és un espectacle tenim, tenim Mr. Face agotat, està en un moment de relax de repòs sí, sí, uh, de totes maneres ens ha, ens ha donat l'encàrrec ja de sentir una nova música que, sí, ja que la marcarà amb la mà i, ja, ara i ha marcant sí. no sé si tindrà prou força home després del que m'ha dit jo sembla que de caig sí? oi oh. Escoltem, escoltem déu nhi idea de és que serà aquesta gent Però això no va Això seria més el pal Això que anem sentint durant aquest programa és una cosa gravada amb un espectacle en directe Llavors on va ser això? Això va ser el de les vegues. A Las Vegas de Castelldefels. Sí, sí, sí, bueno, sí, sí. Que tothom li digui com vulgui. Jo dic a Las Vegas. Tu, a la ja. gent diu que no m'hi ha han casinos, Sí no? Hi ha casinos. casinos. Hi ha casinos. Las Vegas. Las Vegas. Ja està. Ja ja està. està. està eh, dir, home, si no m'haguéssim dit Las Vegas, no ho has Las Vegas, allà. Home, aquí una mica becar, Las Vegas, m'entens-en allà? De què va el rotllo? Sí o no? Una mica de la Maria i va fer-hi un recital. Sí. La Bàrbara. La Bàrbara. Ai, sí, ja me'n recordo. Ja m'ho va telefonar. Què volia dir jo? No us heu trobat mai que ha hagut d'anul·lar un concert per algun motiu? És que realment intentem tindre'ls amb molt de temps Sí, de... pot, pot arribar a passar. Pot a passar. Ara, de moment no us ha passat. Tot no el ha, ha estat ben a punt i el, també, el, el, no és no, no No, us ha no. passat mai, no, mai? Perquè la gent sí que estava molt a punt. Ara que que han dit alguna mala persona, teniu que tocar aquí i no ens ho dit el, el que aguen de tocar-hi, que diuen, t'enteres un temps després, sabeu, jo que et diu, "Vides tocar aquí." I, i, I dius, com que havia de tocar aquí? Ni ningú m'ha havia dit res. Ah, I això males persones, bueno, això, ah, sí, però... això el corre secretari... molt. De... La secretària. Mala gent. Secretària. No, secretàrio, secretàrio. Això, uns sinvergüenzos, d'aquests que no paren. Bueno. Simver... Com es diu aquest? Sí. Digues el nom, digues ah, el nom. No no no, no, no, no, no, no, home, no. No? Doncs no diguem el nom. És un verro, és un sinvergüenzos. Sí, ja n'hi ha, això... no, no, no, no, ha prou, per ja n'hi ha prou. Prou, ja sí, el sinvergüenzo". El sinvergüenzo". <laughs> Tots. Explica'ns alguna anècdota, t'has trobat amb alguna anècdota d'aquelles de, eh? eh? de dir, a veure, eh? aquestes de les d'explicar. Sí, sí, I que no la tenia prevista. Eh? Ostres, si ara yes. ha vingut al cap. Va, vale, va, vale, explica. Eh? Jo m'anava a fer les minestres formacions i m'ha trebut a un tabatge a canviar una dona. Una sí. dona que no era cap d'elles, d'illers, eh? una dona més vaca. Oh, I i em sabers. diu... T'has cregut, tu. Més magues que nosaltres. No, però és que tocable a nivell mundial. Són exclusives. Mm. Ah. I? Que maco, que maco. I dir, que maco. Bueno, mira, què va passar? I bueno, que tenia que fer jo la següent cançó i no vaig, no vaig poder sortir a fer-la. No. Vaig tindre que quedar bé. Estaves molt ocupat. Vaig tindre que quedar bé. Ah. Va llenar. sortir cru i, I va anar a buscar el micro la feina bruta Clar. Llavors, oh. i a la senyora ja, ja, la van trobar allà estarracada o... Oh. o ja ja penses, estava recuperada va corrents pobres <laughs> què penses tu de les senyores va, deia, no, no s'hi coneix res sí? no no res. jo tinc una amiga que ja ho diu això Sí, però sí, de veritat. De veritat, ja t'ho Bueno, però quan dura una, quan més o menys? Ara pensava com podies... Al temps d'un polvo, ja t'ho diré. No, bueno, per això volia saber que li un polvo a un vell en 3 minuts. Sí. No està mal. No és que... He vist coses pitjores. No, que passa que ja amb això ho tinc molt calculat. Jo, home, dic que... Aquesta... Una és professional, eh? Una ha d'aguantar aquí, tot bé. Tot, tot, tot, tot està assajat, tot, tot està assajat. Ai, allà, no. Jo no te posar aquesta colla poques és vergonya. la cançó que venia darrere no quedava gaire bé. I vam dir, putem-li aquella dona allà. Vinga. Fins a sortir aquí. Ja, ja. Ai, pobre Martelleta, no el meu rei, em fa patir més 30 quilos bueno, i 3 minuts. Uh, jo em sembla, jo em sembla Mare, que ja que... l'hora que és, podríem entrar directament amb l'espai de la Maria. La Maria té un espai en aquest programa en què... Eh, mira, us convido a sentir la música d'entrada. No li agradarà. No, no me'n farà cap versió. Veure, no li agradarà. A si Ariam, ens fa, Ariam, Mr. Feix, una, una versió d'aquest tema eh, que sí. dona pas a l'entrevista de la Maria. És una versió, Va. les preguntes indiscretes de la Maria. Bé, bé. bé ja està. Bé, bé. bé. M'ha quedat bé, eh? Bé, bé, bé. bé. M'ha agradat bé. Agradat, eh? Ja puc començar. Ja puc començar. A veure, jovent... Senyors, com porteu els col·sotets? Bruts. Vale. De, de quin color? <laughs> Grisos. Color? Gris. Gris. I de quin tipus? Puc dir marques? Ah, diguem-me si són amb... Cal dir que l'aïll... diguem si són amb... Ah, vale, un... va, va, va, ah, va, va, vale, vale. Uno dels curs. Vale. D'aquells que s'arrapen aquí a l'entrecoix? Sí, sí. Per Perfecte. Bueno, vostè, cavallero... D'Espart. No? D'Espart. Ah, va bé per la cel·lulitis? Sí. Va ve per la celulit i que vostè no es pronuncia al ja, cap de com els de Mr. Face, però tronjes, els porto. Tronjes, no els tienen no vismeig cap de tronjes, va, bueno, de que els ensenyes, però vull dir que no tronjes no els he vist. Però al és... bueno, cap de munt, ja els ensenyar al el cap de munt. Moments de plauisdir. Don'hi al cap de ball. Ah, no uno. Puñater. Ha d'ha avat cap de ball. Ha amarrat tan ierro que era traja al cap de ah! Ah, No pre m'agradà, estic em diuen el que volen, llavors què? M'ho crec o no crec? No t'ho creguis mai, no. m'ho creguis mai. Ja no. aquestes noies, la roba interior, què? Uh, jo directament ja no em porto, però no t'ensenyaré. No m'ho ensenyes, rei no, meu. No, perquè, no, no. perquè en Joan aquí, en Joan no és de pedra, eh? Jo no. a mi tant m'ho sincerament, però en Joan no és de pedra. No. Nosaltres que som un pac. Si ella no em porta un sí. dia, jo tampoc ah. em puc portar. No. No, ens troquem eh, de fet, per comentar-ho. És que només i... tenen unes calces. S'han sí. d'anar de les... deixant. S'han d'anar tornant. S i l'altre dia deixem les calces. Però vull dir, si llavors us haguéssiu de posar algunes, si es diu, faig una festassa, una festassa, i vull anar seduint aquest xicot tan guapetón, me la posaria, com us la posaríeu? Molt sofisticada, molta punteta, molta... Oh, no. no de de És que les puntes pells... ens, ens molesten a nosaltres, eh? Fan greter, eh? Fan greter. Sí, tu. Sí, no. Anem... Sí, sí, sí. De pell, potser. Ah! Sí. ah. ah. De pell humana, sí que si vols dir. D'home, de, um, de mascle. Estira. De pell amb uns de vell de mascle. Oh, oh, oh, oh, la nivell 3. <laughs> Quina més arda. I jo sé, jo sé que no al fons del fons. No, no al fons del fons, no l'he vist de seguida. Els teus ulls sobretot. de Mr. Face. Sí, de Mr. Face. L'he vist que era un home molt romàntic, molt sentimental. I m'agradaria que entre tu. Em jo, sembla que ara has tant tocat la fibra, no. els teus companys. Hi ha un abans i un després d'aquesta pregunta, digues. Sembla que t'equivoques, eh? No, jo li he vist els ulls. No hi de preparar una nit, una, nit, una nit romàntica, però mi és de posar a menjar, veure un entorn... Una música. I una música de fons, si us plau. Sí, home, va. això... Però bon menjar, eh? Comencem es... per menjar? I menjo molt, eh? Sí, va. No va. Res, eh? No, perquè aquestes... Què te'n dient aquí, que soc? Ei! Ai. Ai, aquestes interferències. Brr. Jo... Per menjar... Jo amb marisc, tu. Va. Jo aniria directament amb marisc. Molt bé. Jo, que jo crec que quedaria bé una mariscada directament. Vale, ja en veure. Llavors... Almerca Sempre vida! Que morta et poden detendre! Ai! No, detenir. M'ha vingut, un, vingut cosa, eh? I llavors, i llavors... Bueno. I llavors també seria... Um, bueno. Ui, sí, beure sobretot, eh, per l'amor de Déu. Bueno, el tema beure... Sempre beure, tu, no? set, sempre. Ai. Sí, beure, bueno, faríem vi blanc. Sí, amb peix, i no... Socot, no? Vi blanc, socot. Socot, sí. Socot, ja va bé. Un cava, un cava ben seranets. fresc, que amb, amb el d'allò... Amb el arriba, arriba, arriba, arriba. Ja, no el ara hi va, ara hi va, ara hi va. Ara de... El cava, això, això es fa al pis de dalt. Vale, pis de dalt. Pis de dalt el cava. Perfecte. Perfectes també. Què? Moltes gràcies. Moltes gràcies hem anat. Molta tele han vist aquestes gènes. Moltes gràcies. A mi m'agraden. mi també, que l'acord vaig venir l'altre dia. Moltes gràcies. I hauria de ser en un entorn de muntanya, de mar... No tens problemes, no tens un entorn que te dius, oh, hosti, allà sí que Mart. sembla que el vegi. <sí> <sí> <sí> el Què ha passat ara? No, cara, ben recordat. Ara t'ha vingut el... a l'entorn. L'entorn és només important. Eh. Jo, a l'entorn, el que m'agrada és que es vegi de lluny molt de merder, però que jo n'hi pinti res. Aquí sí que, Ostres. no sé, per exemple, si fos a Barcelona, pues, a dalt del Tibidabo, no? Que veus mm. tot Barcelona, però tu estàs fora d'allà. És una cosa ja... <sí> molt bé. Això, no bueno, això seria el, el sí, meu entorn. bona vista. Una bona, bona vista, vista. això, sí. tarda-nit... I música? Sentiríem-ne, eh? de música de fons o no cal? Sí. La música, aquí, aquí entraríem a nivell de... I ara ara com vas de dir, que vaig una lligat. Aquell tros que deies, de les balades. Fes, Fes aquell tros de les balades, digue'm alguna balada teva, aquí, una aquí seria... Cosa. Tens alguna, segur. Elvis. mira te Sí, un tema de l'Elvis que posaria allò... Yes, no, sé. el... no, sé. no, no, que... no, no, en bueno. d'aquesta no, vull dir que no, no, o... no? Ja em ve el nom, que jo sé no. qui vull dir... Ah. El... Love Pretender... Love Pretender aquell, sí, eh? sí, bé, bé, bé, bé sí. <laughs> no, però... Love Pretender... Sí, bueno. El Love pretenders. Sí. pintar ah, el... no, fa... no, però me la pintada bé. de pintar-lo, sí, sí. ah, de pintar-lo pintar que seria pintar i ho pinto no, no, no, no, va ser, va ser, bé, va ser bé. De moment agradable. Ara siguié propostes per això. Expliquens un post insòlid que aniries a fer l'amor. Allò de dir, ostres, m'agradaria fer-ho no, d'aquesta manera. Entre Pensa i Pensa ja i Pensa sabem, aquest no val. Lloc insòlit, un lloc insòlit vas fer l'amor. Mm. A ah, sí. sí que t'has de pensar. Hòstia, sí. Home, és que jo si ho veig sincera. tot molt normal, és que jo veig tot, tot molt, molt, molt normal. Que dius, si tens Home, ocasió, si ha, ha l'ocasió, ja ha deixa de ser, aquí, eh? si hi ha l'ocasió... Des de sobre una barca, eh, bueno... Eh... Sobre una barca? Si no hi ha ningú votant en ah, una barca, no, que, no, què no, passa? No allà barca petita, eh? Aquesta no no, no sé si allà ter, un jote. Aquí no hi ha mar. Ah, però ah, ter, hi ter. Ah, no, ah, no, sempre, podem fer ah, sempre podem fer-lo... El que és a Canada. El riu que hi ha més porins a del riu. Jo ho veig, jo veig allò, amb una càmera que estigui treballant. Treballant. Treballant. Jo sí. sí que a partir d'aquí... Jo ara torno. No, no, no, no, no treballant. Sota la barra. Sota la, la, la, la barra. Ara ja pensava ah, que la... de... anava... Entre la caixa de Coca-Cola i caixa de Coca-Cola. Entre capunya i baixa... Sí, sí, sí. Ah, doncs sí. una cosa així. Seria el fet de complicar-se, no? Complicar-se la vida. Perquè a mi m'és igual... A si no te deies tu de, de, de, de, del merderaço, però que no et vegin, que t'ho vegis. Clara clar. Un lloc és un lloc insòlit... Si al cap jo la filla sempre acaba d'estar incòmode totalment. totalment sí. Sí. No m'agrada, m'agrada. no veig cap lloc insòlid. Però un eh? sí. lloc... Puc veure un lloc on vegin, on te diguin alguna però... I això ho té el morbo. Però insòlid jo no veig cap. Més que res el morbo. Mm. El morbo. I de les senyores, si és que t'agraden les senyores, que a mi m'importa un bledo, d'algú que t'agradi, eh, què, què és el primer que et mires? Els ullals. Mm. Els ullals del seny. Sí. I la cua. I la cua. Ah, sí. sí, ho vas entenent o per... no? Ho vas entenent o no? Sí, sí, sí. I que sigui ben verda. I que sigui ben verda. Sí, <laughs> no, no, no, sí, però no. no. Sembra els jugadors del bar so que els han de portar aquestes d'aquests. No. Ah, no, no, no, no. Sí, sí. no jo, jo, papa... Té l'agafador i tot. Té l'agafador i tot! Té l'agafador i <laughs> tot! No! Sí, no, però no, no. no. I això del sexe per internet què? Com ho veus? Per internet sexe? Bueno, és que la veritat que no... Ja t'hi cap a la pantalla. <laughs> Traum... No, no, no, no m'acaba de... No t'acaba de fer el pes? No, no. No. Bon, bueno. un cóm hi vaig posar i vaig dir, on demanaven, no que sé, volien tot tenen tresades de crèdit. Ah, sí. De... Bueno, Welcome de... to the credit card. Sí. I tu... Abans no de que us accedir, deus ve d'anar dient tota tot la numeració. Oi, sí, abans d'accedir, no que sé. Eh? I vaig dir, i aquí i aquí, que tothom paga o la gent s'aborreix molt. Intentant intentant adivinar el número. Ja vaig provar-ho uns sí, 25, 26 vegades, no? Per la gent que ho fa cada dia, que ha de provar el número per entrar, com. Hosti de saber totes les intimitats de tothom. I aquestes dones em fan patir, a mi? Per què? Perquè sí, perquè pobres no, mosses, no, no elles pateixis. volien... No, perquè elles volien menjar una altra cosa, la nit romàntica, ja ho sé segur. No, no. No, ja ho no, sé, ja no. ah, sí, sí, sí. ah, ho veus? Aixeca. Sí que... Comarisc, no? Jo no. No. I un bon pa tomàquet, sobretot el pa ben bo, perquè que també és molt I i important. De fi, sí, sí, sí. a buscar. For de sí. pa que amb putx arenys amunt. Sí. <laughs> molt bé, molt bé. No, no, si eh? Sempre. Que, que no una sigui una... de porc. No n'hi no ha, d'aquest. Jo em sembla de que s'ha de fer que... no? fora de llauna. Vols dir que no és Són una mica de, de polític no. i tot plegat? No. Sí. Tot és polític. És ja igual. Ja pot ser, com tot. Mentre te'l fotin llorc, tot va acabar dintre. I res, un bon vi. Un bon, vi. bon vi negre? Sí. Eh? sí? O va. Penedès? Perfecte. Eh? I Mareu-Muntanya? Montor. Home, muntanya. Muntanya, sí. Què em dius? Sí, sí, sí. Ai, Muntanya, però muntanya prop del mar. Ah. Molt bona esmenca, ella. Ja. Ah. Sí, ah. què? No. A Portà Eh? A Portà Port Pagur. No, no, no, hi ha Muntanya, però prop del mar. Perfecte. Perfecte, molt negre. Sí, sí, ho tinc tot. tot. I dels senyors? Molt negre, que baix. Senyors? Què? Què, què mirem primer? Dels senyors. Hosti, és que m'ha tota No. La cua, clar. No. Aquest sí que té més raó. <ríe> uh, sí. Els ulls, potser. Mm -hmm. La cartera, digues la veritat. Què digues? Eh, eh, oh, la cartera. No, és ah. sí, ella. No, però per l'amor de dir. Estan materialis. Sí, ara direm massa esbreriós. Sí, sí, sí, T'ho ens sí, posat sí, molt seriosos. Sí, certs, sí, sí no, de i sí. voltava aixat el 1. Jo que em pensava que... Sí, que aquí, que aquí ens eh? Sí, i no. Sí, no. No. Hem estat més esbrerats abans. No, ah, i us en recordeu de la primera vegada? Sí. Sí. Va ser conecuita perquè l'endemà feia 18 anys i vaig dir, jo tinc que dir als 17. Sí, sí. sí. I així va anar. L'endemà i vas... to tot a Va ser el més ràpid que mai havies vist. Mai. O sigui, una cosa ràpida. Era allò, abans de les 12... Per no dir que... Per ah, les és que... campanades, que duren res. Però et devia, devia arribar als jurons, ja no? Bueno, la noia... No, no, no, jo no, és que, no, és que normalment demanem la primera vegada que es va afeitar algú. I ja està clar, vull dir, no he no això, ara. ara no. <laughs> era... Ah, la primera vegada que em vaig afeitar? Sí. Ah, vam començar per aquí, això, el 17, vam no, fer 18, no. perquè no volia anar amb barba a la festa sento de la depilació com el porteu. Fatal, tu. Oh. Oh. Més nosaltres ara, ens... Va, ara el nostre vestuari és una mica curt, eh? Ah, sí, que? Mm. És això, volia dir que us transformeu allà, molt de bo que he, normal. Sí, no. Tan... Eh. No, està molt bé, eh? He vist coses bastant més desastroses. Oh, sí! Sí! Sí! Cap a la cara no us semblaves eh? Sí, perquè m'he afaitat avui. Ah, com aquell dia. Però m'ho he t'inclinat celles. Com, com el dia aquell eh? És com aquell dia. El dia dels 17 al 18. Sí. sí, sí. Com ho sap eh la Maria? Ho deia, la Maria ah, sí no, porta no, no molt callat. No, crec, callant, a no li volguis tant mal. Eh, ah. això, sí. <laughs> La signatura, la signatura pitjor que porteu, porteu si sí, encara estudieu al col·legi, si encara estudieu alguna cosa... Tu, la, porteu... la música, no? La, la, música. la música la portaves malament? I la música la portaves malament. Molt malament. Mm. Més que el profe. Seria més que el profe i em feien fora. És molt trist, això. Sí, mai he pogut aprendre res. Mai res. Sempre havien fet fora? Llavors bueno, van començar a fer fora els profes, també. Però ha sigut una cosa molt forta, sempre. Avorrir a classe... Clar, sí, des de petit Home, és, clar, ja és que, que els superdotats amb... s'avorressen a classe. Érem tan sense sí. avorrir amb a classe. Sense ser superdotats. Ara, ara, Do, que... del pilot. Jo a classe, vull dir, molt, molt a mena. que a classe he pres a, a fer uns guriots gegants i a dibuixar la puta mare. No he fet res més. A dibuixar almenys. Bueno, mira. Saps un a saber. I vosaltres nenes, oi, reines, Ai, jo... toca toca. Toca, toca. Tu... Toca, toca, toca. Jo les mates tu, mates. Les mates Ai. sempre una creu tu. Una creu. Tot això aquestes. dels números, és això no. de les ciències exactes. Ai, sí, tu. No sé pas què va inventar, això. No ho sé. Vegades... Algú, que, algú que estava molt desbagat. Al volabor. Ja he sigut un bimbo. Que havia ser... no sí, sempre anava a descansar. Tu vols que bé. Vas un reny en mitj I ara la última pregunta. A Mr. Face li has de mirar aviam... És que ai, ai. no la coneixerà. <risa> no, vull dir, una que, que la pugui conèixer, que ella és molt jovenet i jovenet. no ho sé. És molt jovenet? Ara que... Montserrat, no. vale. bo. Ara que uh, <susurra> la, la que tu vols dir, doncs, uh, seria el seu tipus, eh? El que vull dir jo, oh, sí. Uh, jo us volia tancar durant un mes sencer, en una habitació, mm. ben conillet de pèl a pèl. I volia tancar amb una senyora que també era conilla de pèl a pèl. M'agradaria saber què passaria aquest mes. Ja, ja tindries habituallament de tot tipus, eh? Tindries I no tindries de tot, eh? ni fred ni, no, ni aquestes, no, no trobaries res. Eh? Només n'hi dies conilletes. La, la senyora podria ser, doncs, no sé si la coneixeràs. Si no la coneixes, m'ho dius. La Sara Montiel. No, te la menjaria directament. La coneix, La coneix. Estava fent una cara de conèixer-la. No personalment, però la coneixes. No, no. Personalment. Personalment, ben dit-ho. Ah, sí. Hòstia, jo... no sé aquell cubà que, que va ara. No, no, no. Ah, eh, Ella és mica més vellet. És mica més grandet. M -m -m -més grandet. No, no, no et més... creguis, eh? No. I... Què, eh? Que en conservo. Què, Que aquest més va a bailar, eh? És que amb Sara, de veritat, eh? eh fumar, fumar, esperar, fumar. Fumar, fumar, sí. Fumar, bueno, també jugaria... Fumar, bueno, també jugaria... Es cac amb la cara. Es cac amb la cara, entre ruga i ruga. sí. Sí. Jo quan no. De. jugatres en raia. a Jugatres en raia a la seva cara. el seu melic No eh, és al Malic, és a. No, no, el malic, el malic bastant estratègics ja, eh. Insòlids, sí, són insolits. Sí, perquè amb ja... les amb, amb lloc, les estirgaçades, buscar-li un valet, per exemple, mig, buscar... No pots canviar la dona. Bueno, llavors ja me'l canviaràs tu, si vols. Llavors, a veure, ja està. i amb aquestes noietes amb qui tanqui... sí. les tancaríem? Hi ha un que personalment, i ja, a mi m'agrada, jo, no jo el trobo sexy. Sí. Jo, jo sí. Conillada Ai, encara, ja. encara està, ho ha d'estar més. A mi mateix, a, ja, El que s'ho El que s'ho esgil, eh. aquest. Ai, Déu meu. Què? No, massa no, matèria, jo... aquell senyor massa, sí. massa. No. Massa. No, no. massa. No. Algo més primet. L'esnar, Ja està. Hi fariu amb l'esdark. Què inferiu amb l'esdark totes dues allà parlant no de pèl a tela pel. Diu que intenten en ronà català. El <laughs> Sí, això mateix. No hi ha cap dactuació prevista transformació a No, no, no que no. No, no. No, no. No, no. Ja ho fan. que, que mai, ja fan és unió de... complicat, no, aquesta tancada. Ai, Agobiant, no. Una mica gúbia. Una mica, sí. Mm. sí, sí. Ara podríem despedir-nos -se sentint sí, Mr. Feix. Però que em digui qui vol Ai, sí. ho tanqui. Digue-m'ho, va. A qui t'agradaria que et tanqueixin? No em diguis amb la papeta d'allà al capdavall de del carrer. Amb la papeta d'allà al capdavall de del carrer. No em aquesta. Ah, que la coneixes, eh? No, jo no, no. ah. no, bueno, aquí, jo vull que digui tothom. Jo aquí em quedaria així tranquil. Em tranquil amb la amb Martina Klein. Va. Tranquil. Bé. Bé. No li envejo a res. Re, però per ser. esperar demà. Sí. No sé què passaria amb la gent que t'espera al Bacart, per això, avui. Sí. No sé. Va. Bueno, jovent. Bueno, moltes gràcies, moltes gràcies que tingueu molt, molt a l'èxit. Que us vagi molt, molt bé. Que us vagi molt bé. Avui, que la gent vingui, Hombre, és avui, aquest vespre, faria, al Bacart, a la sala Bacart de, de Roda. De les 12 enllà, de 12 enllà. I, I res, d'esperir-me se sentint... Sí, ens despedim de la gent de... Sentit Mr. Fay. Nostres oients, bona nit, un petonet. No, sí, sí, no ser, un petonet. No, no. El Els has dit adiós. <totipos>